Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani din amma Tukiendelea na hadithi ya Mu'adz bin Jabal mwisho kabisa tuliona mafunzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم akifahamisha kuhusuana na milango ya khair na hii milango ya khair akataja mambo matatu akataja saum, akataja na sadaka kisha jambo la tatu alilolitaja lilikuwa ni swala ya usiku na tukaona fawaid ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupatia taufiki ya kuona leo insha Allah, tunaingia katika sehemu ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amebainisha mambo mengine zaidi umma sallallahu alayhi wa sallam akamwambia akamuuliza muaz bin jaban ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dir kichwa cha jambo na nguzo yake fadhir wa, wa tisanamihi na upeo wa nundu yake Tume sallallahu alayhi wa sallam hapa anakusudia dini ya Uislamu ndilo jambo lenyewe sasa anafananisha ana ile dini ya Uislamu na mnyama na mnyama ambaye hapa tunaona nafanyanishwa na dini ya Uislamu ni ngamia kama vile Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala pia ametuamrishia fala yamdhuruna ila al-ibli kayfa khulqat yani mbona haangalie Wasiwe wenye kuangalia ngamia alivyo umku sasa haya ni katika mazingatio ambayo tunataka na tuyaangalie hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam aka muliza muadh bin jabal je ni sikufahamishi kichwa cha jambo yani jambo dini ya uislamu kichwa chake nisikujulishe nini nini nanguzo yake pamoja na upeo wa nundu yake muaz bin jabal muaz bin jabal tabani akawa ni mwenye kutaka kujua khairati. mwenye kutaka kujua haya mambo akamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam bala ya rasulullah bala ya rasulullah Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamulia ra'sul amri kichwa cha jambo jambo yani dini ya Uislamu kichwa chake nini Alislamu akikusudia pale mwanzo tuliona zile arkanul islam yani kuna uislamu dini kisha ndani yake kuna arkanul islam arkanul iman arkanul ihsan na mambo mengi sana ambayo yakohudania nini ile dini ya Uislamu. Sasa Uislamu ni dini kisha ina nguzo zake ambazo zinaitwa nguzo za Uislamu. Kuna nguzo zake zinaitwa nguzo za iman. kuna nguzo zake zinaitwa za nguzo za ifsani, hizi ni darajatu. Dini ya ile dini ya Uislamu. Kwa hivyo hapa kichwa cha Uislamu ni zile nguzo za Uislamu. Tano as na nguzo ya hilo jambo ni ni sala kama vile ambavyo mtume sallallahu Alaihi wasallam amefahamisha al ahdu bainana wa bainahum as -salati. yule ambaye atakuwa mwenye kuacha atakuwa na nani na makafiri na ndiyo kaul ambayo yenye nguvu zaidi ni kuwa anayeacha kuswali anakuwa kafir moja kwa moja. Sikuacha kuswali Ijumaa ama vile wengi katika nugo zetu wamefahamu makosa uislamu. Mtu anaona akikosa kuswali Ijumaa mara tatu sasa ametoka kwenye uislamu. Ili hali ya kualitoka kitambo sana. Baadhi ya wanazuoni wanaonelea ni siku tatu akikosa kuswali huyu ametoka kwenye Uislamu. Lakini mmoja katika wanazuoni anaonelea kuwa ni kukosa tu zile swala tano za moja. siku moja basi. Siku nzima imepita amekosa hizo swala huyu moja kwa moja amekufuru. Na nuso ziko wazi kabisa kuonesha asiyeswali swali ni kaafir. Na kama ameoa msichana wa Kiislamu ambaye anaswali, moja kwa moja hapo hamna ndoa. Sasa dada zetu wanatakikana wawe na tahadhari sana. Wasije wakawa wanalala chumba kimoja na makafiri ili hali ya kuwa hawafahamu moja katika wasichana nimewaona nilipokuwa niko mdogo mtaani kwetu majengo alimletea mume wake shida kwa sababu ya swali anasema misiwezi siwezi kuishi naye ikiwa haswali na msichana mwenyewe alikuwa ni msichana ambaye ni wa kusilimu akaleta vurugu wale ambao ni waislamu kwa kuzaliwa katika uislamu na haimanishi mtu akizaliwa kwenye uislamu ndo anajua uislamu wa hasha wakala tumeona wengi sana ambao wameslimu wanafahamu dini zaidi ya wale waliozaliwa na wazazi ambao ni waislamu wengi sana wanafahamu dini zaidi sasa huyu msichana ye ameslimu na akajua uwajibu na nguzo ya swala akawa mwenye kuleta kesi kubwa sana kwa sababu mume wake haswali na ikabidi waachanishwe huli msimamo ambao aliyokuwa nao na hili mi nimeona nikiwa mdogo kwa hivyo ni jambo ambalo amechukua hatua ambayo ni sawa kwa hivyo kila yule ambaye anamki na mke wake anaswali mume wake haswali ile ndoe nitaka naivunjiki ile ndoi nitaka naivunjiki ama yule mume arudi aanze atubie na arudi katika Uislamu moja kwa moja aanze kuswali na aanze ku, kufanya iltizamu na Uislamu na juzi nilitoa mfano mdogo sana mayahudi wawili wamekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi tunaamini kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tumekusoma katika vitabu vyetu tunaamini kabisa yale yote umekuja nayo ni ya haki. Ni isim peke yake. Wewe ndiyo mtume wa Mwenyezi Mungu wa mwisho ambaye tulikuwa tunamsubiri. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowauliza kwa nini basi hamui waislamu Uislamu walisema nini? Tunaogopa mayahudi huenda wakatuua. Sasa kule kwao kuwa wanakubali kama vile wengi katika Waislamu wa wanakubali kwa wa kwa kuabudiwa ni mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa Mwenyezi mngu subhanahu wa Taala wa mwisho. Wanakubali lakini wanatekeleza hawatekelezi. Na ndio wanazuoni wa Ahlusunna wal wakasema imani ni kaul na aman kaul na amali si kaul peke yake usiiwe kuati utazungumza peke yake na huna vitendo lazima utabikishe yale ambayo umesoma ya uislamu tena kuna mambo ya uislamu ambayo kila mtu lazima ni dharura awe anayafahamu awe kwa hivyo Allah Kuhusiana na swala singependa kuzidisha sana ila tu nukta ya mwisho ningependa kuitaja na ni muhimu sana ili watu waone kwa swala ni nguzo ya Uislamu ni kuwa mtume sallallahu Alaihi wasallam wasia wake wa mwisho akiwa katika kitanda chake alikuwa anaambia maswahaba aswalata salata, as -salata wama malakat aimanukum ana na anawakumbusha wasije wakaipoteza swala wasije wakaipoteza swala leo waislamu swala ambayo wamebakia nayo ni jumaa na kuna wengine wanaswali idi mpaka id swala ya id si fardhi lakini watu wataiendea mbio Waiogee, yoge wa nguo wa mpya wende kuswali lakini swala za fardhi mtu hana shughuli nazo bali wengi ambao wako sasa zaidi katika upotofu na hawa nimewaona wengi sana wakati nilikuwa naishi Mombasa kijana ambaye anapeleka matatu kijana wa Kiislamu akisikia adhana ile matatu inazimwa mziki Adhana ikiisha mziki inaendelea Yaani ni kama adhana kazi yake ni kuambia watu zimeni miziki Adhana mwenye kuadhina anakuambia hayya ala salah. Haja kuambia atfihi msika. Amekwambia hayya ala salah. Wewe unazima mziki. Ndio umeswali. <laughs> Kisha wengine Allah. kama ni maghrib ile barabara wengi ambao wamekaa sehemu ya Mombasa wanajua barabara ya Kisauni mpaka ufike Bamburi misikiti wa imepangana barabarani ile barabara ukipita baada ya dhana tu mziki unaendelea sasa watu wanaswali anaenda naasimama nje ya msikiti stage karibu zote ziko miskitini tej karibu zote za kisauni kisaundi mskitini Anasimamisha matatu yake nje ya, ya msikiti. Watu wanaswali na huku mziki unadunda. Watu wakiswali hakuna zima mziki Adhana zima mziki Na adhana inakwambia nenda ukaswali Ilikuwa inatakikana kama kweli ni Waislamu wa kweli. Na Mwenyezi atuongoze pamoja na wao. Wawe wakisikia adhana wakisikia adhana gari nae kwa kando watu wanaingia ndani ya msikiti wanaswali watu wanaingia ndani ya msikiti wanaswali siku zima mziki kwanza muislamu hafai kabisa kusikiza mziki Mziki kwa muislamu ni haramu Mziki ni haramu kwa dalili nyingi sana nyingi sana sasa angalia wema waliotutangulia ilikuwa kuadhibiwa kwao walikuwa wanaadhibiwa na viongozi ambao ni waovu kwa kusikizishwa miziki kila aina ya vinanda na nini mtu anayekewa asikie ile ilikuwa ni adhabu kubwa sana kwa wema ambao wametangulia kwa nini anajua haya ni mambo ambayo ni ya haramu mambo ambayo ni ya haramu sasa yeye masikio yake kupitia sauti ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha na ndio Mwenyezi Mungu akatoa ambiwa minanasi yashtari lahu walhadith liydilla an sabilillah kuna watu ambao wananua maneno ya upuuzi ili wa, waeze kupoteza watu katika njia ya sawa ibn abbas ana hapa ana hapa akisema wallahi huwa alghina hayo maneno ya upuuzi ambayo huwanunuliwa Huwa ni miziki tena naapa wallahi huwa laghin hii ni moja katika hadithi ambazo ni hadithi kataia ni hadithi zenye kukata kabisa hukumu kuwa Ambayo ambao ina vinanda na majita na kila inayoyapuuuzi ni haramu maneno makavu hayajazuiwa du liletuari ambalo linapigwa bila ya vile vishingi vile zile huwa vinatoa sauti nyingine dhuf tu peke yake ile ngozi peke yake hii ndio imejawizishwa katika sunna na wanaopiga ni wamama kwa wasichana basi tena aglabian wasichana wadogo rudi katika ahadi zote ambazo zimetaja kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amejawizisha utakuta ni msichana kijakazi msichana kijakazi vijakazi wa Madina wametoka kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam wakipiga dufufu kwenye harusi mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia na Aisha mbona hamkuenda kwa dufufu mki mkimshindikiza bibi harusi leo ndio imekuwa ndio vazi la wanaume wanaume yani in quotes ha? si wanaume wale ambao ni masimba wanataka wanaishi msituni kama hapa wanaojiita wanaume na hawana uume wote leo ndio imekuwa ndio vazi lao vazi ambalo ni la wanawake wamekuwa wao ndio wenye Mpaka ndani ya misikiti wameleta kupiga duhufu ndani ya misikiti sasa uislamu kwa kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafunzo yake lazima tuyazingatie kwa undani sana kwa undani sana ili tufahamu dini yetu Vazi lake ni silaha la mwanaume ni silaha Hi. Katika wakati wetu huwa sasa mwanaume ikiwa hutembei na silaha bado hujafahamu Uislamu wako bado hujamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kudua yako mimi kuna shekhe ambaye namfahamu Mombasa lakini si wa kutoka Kenya yeye ni mtu ambaye ametoka njia Kenya alikuwa akikuona hauna pete pete anakuambia Bona hujahuisha suna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pete. Huyu huyu Sheikh, saizi ndio kiongozi wa talafia khabitha. Talafia kabitha. Sasa yeye anakumbusha ana watu kuhusiana na pete kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kivaa pete na masahaba wanamuiga kuvaa pete aka kukumbusha waislamu kubeba silaha na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wote alikuwa akibeba silaha mpaka kuna hadithi nilitoa hapa anaenda umra ana upanga wake amebeba saifi yake amesahau kukumbusha watu mambo ya silaha amekumbuka nini pete kwa nini kwa sababu akianza wa kukumbusha watu silaha atarudi kwa yale yale mambo ambayo yeye na wafuasi wake wanayapinga moja kwa moja na Mwenyezi Mungu atuongoze na muongoze yeye na kikundi chake katika kufahamu haki huenda watu wengi wakaona mimi kutaja taja baadhi ya watu ni kama nataka kuwashambulia si kushambulia hii ni nasiha ambayo tunapeana kwa sababu mtu ambaye anasimama na kupinga jihad hadharani kurekebishwa kwake lazima iwe ni hadharani watu wafahamu huwezi kufanya kosa mbele za watu kama wakati mmoja majengo mtu ametoa hutba akatoa maneno ambayo ni ya kufuru lakini alikuwa hafahamu hajasoma atida akaelewa akasema mjezi mungu kabla ya kabla ya kuamua kufanya jambo aliita malaika kufanya shura nao ili jambo litakuwa sawa ama si sawa kumuumba nani Adam alayhi salam subhanallah ngasema subhanallah angalia lakini kwa sababu alikuwa hafahamu sasa watu wengi sana wamesikia haya maneno wangetoka wakijua Mnyee Mungu yeye kuna mambo hafahamu mpaka aweke shura na ndio ikabidi nisimame nirekebisha niliposimama kurekebisha kukatoka watu wanasema angalia sasa mbona kumuiita kando hakamuelezea na hiyo huo msikiti wote ambao watu wamesikia watakao kwenda zao tutawapata wapi kwa hivyo masala kurekebishwa kama ni masala ya dini <clears throat> Hishma ya dini ni kubwa zaidi kuliko hishma ya mtu mmoja Hishma ya mtu mmoja ni ndogo sana lakini hishma ya dini Na ndiyo maana tuko tayari kutoa nafsi zetu ili kuhifadhi dini yetu Intansurullaha tansurullah yansurukum lazima tuwe wenye kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bora zaidi kuliko, kuliko. hishma yetu kwa hivyo hadithi inaendelea na mtanisamea vile nimetoka nje ya mada kidogo Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja baada ya kuonesha ile nguzo ya Uislamu kuwa ni swala na akausia usia wake wa mwisho kuambia masahaba as-sala as-sala yani kuwahimiza wasije wakapoteza swala akataja wadhiru wa aljihadu aljihad fi sabilihi na upeo wa nundu nundu ni Jihad katika njia mjeziimu subhanahu wa ta'ala angalia. Ukiangalia katika sharh ya hii hadithi kitabu cha faibul qadir anasema wadhirwa min kulli shay'in a'la nahalima hii dhirwa yani upeo katika kitu chochote itakuwa ni juu kabisa ya hicho kitu ni sema dhiru wa tushajara itakuwa ni kule juu kabisa ya mti kisha akasema wasanamu shay'i aalahu Famoja na, ikiwa utasema nundu ya kitu itakuwa pia ni juu ya hicho kitu hasa anasema faljamu bainahuma kuwa Mtume sallallahu wa wasallam ametumia maneno mawili hapa ambayo yana maana moja lilmubala Anasema faljamo jamu bainahuma huna fi ay fi hadha ni kuweza kufikisha ile maana ifahamike kabisa ifahamike mpaka iingie ndani ya akili za watu kuwa jihad ndiyo upewo wa uislamu na hakuna kitu ambacho upeo wake hauwezi kuonekana. Tuchukulie mfano baharini. Mtu amekwambia ameona meli ama jahazi. Upeo wake utakuwa umefichika. Utakuwa hujafichika, utakuwa unaonekana. Itakuwa unaonekana. Sasa Hili jambo Mtume صلى الله عليه kusema ni la juu zaidi kwanza wengi wa wanasema ni kwa ile manzila ya jihad katika Uislamu kwa sababu manzila yake ni ya juu daraja yake ni ya juu sana kama vile tutaona katika ahadiith ambazo nimezitaja hadithi ambazo nimezitaja kuonesha ile daraja ya jihad ni ya juu kisha Tuchukue tu huu mfano mdogo sana ambao tumepewa katika hii hadithi ya Ngamia. Kuwa jihad ni nundu ni upeo wa nundu ya ngamia. Leo leo katika hali yetu ya leo kulingana na mashehe wa ovu wanavotuelezea kuwa hakuna jihad. Ni kama kulete ngamia ambaye hana nundu. Huyu atakuwa ngamia. Hasha wakala. Haezi kuwa amefanana na ngamia kabisa kwa hali yoyote ile, kwa sababu sifa ya ngamia ni kuwa na nundu. Na sifa ya Uislamu ni kupatikana jihad. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala aya za jihad zikawa ni nyingi sana katika Qur'an ili ku kuondosha kabisa shaka katika nyoyo zetu aya nyingi sana zimekuja katika Qur'an kuhusiana na jihadi. Nyingi sana hazina hesabu. Sasa kwa nini watu wawe watapinga jambo ambalo liko wazi ila ni kutaka kuridhisha makafiri. Kutaka kuridhisha makafiri wavunje dini yao. Basi. kwa sababu jambo ambalo liko wazi kama nundu ya ngamia Hakuna yule ambaye hajui ukimwona ngamia bila nundo atakawashinga mia. Na Uislamu bila jihad si Uislamu. Uislamu bila jihad hakuna Uislamu ambao uko hapo. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingi sana ameelezea kuwa ikiwa mutaacha jihad basi mtadhalilishishwa. Na tunajua al ya yu'alu wala yu'la alayh. Uislamu ndio wakati wote uko juu. Na wala hakuna dini ambayo itakuja iwe juu ya Uislamu. Sasa mkiona waislamu nyinyi mumekuwa wanyonge makafiri wanawadhalilisha Uislamu bado kwa pale juu. Ikiwa mnataka kuondoka katika kudhalilishwa, Mufike juu paleo uislamu ulipo itabidi mushkamane na uislamu unapotakikana nayo ni nini kushikamana na dhiru watu sanani. kushikamana na upeo wa nundu yake kushikamana na jihad fi sabili hii itawapandisha muwe mko juu kama vile ambavyo imethubutu kuwa uislamu uko juu na wala hauwezi hauwezi kuwa chini na kuonesha katika maneno ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam Hizi hadithi nitazipitia kwa haraka haraka uenda wakati mwingine tukapata nafasi ya kuzisoma kwanza kabisa tuanze na hadithi ambayo Mtume sallallahu Alaihi wasallam mwisho wake alisema kuwa anatamani kupigana jihad akauawa kisha akapukuliwa akauawa tena katika jihad tuanze na hii hadithi ndio watu wafahamu kuwa jihad katika Uislamu inatakikana iwe kama swala haikosekani na haya si maneno yangu ni maneno ambayo ni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa jihad itapigano Itapigano ila ki saa hakuna siku jihadi itasimama sasa yule ambaye anataka kuiuipoteza kui jihadi huyu ni mmoja ambaye ameonyesha hasla ya nifaq moja kwa moja Ameonesha alama ya kuwa yeye ni munaafiki na anataka kuridhisha makafiri mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith ambaye ameipokea buhuraira Hadith utaipata katika Muslim na baadhi ya yale maneno ambayo yamepokea katika hii hadithi yako katika Bukhari. Anasema: Tadhamanallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemdhaminia yule ambaye anatoka katika njia yake. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanu bi wa birusuli kuwa haikumtoa yeye kutoka yeye ila jihad katika njia ya Mwenyezi subhana Subhanahu Ta'ala na katika kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwasadikisha mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu Mwenyezi Mungu anasema fa huwa an udkhilahu janna. yeye anadhamana kuwa nitamuingiza peponi moja kwa moja hakutoka illa kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala au urji'ahu ila manzilihi aladhi kharaja minhu bima min ajrin au ghanimatin au niwe mwenye kumrudisha katika nyumba yake ile ambayo ametoka awe atarudi nyumbani awe ima atapata thawabu au atapata thawabu pamoja na ghanima Yaani ndiyo tunasema jihada haina hasara. Haina hasara. Nia yako ni safi, unapigana kwa ajili ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala imma الجanna, wa imma an Imma utapata janna na imma mtakuwa wenye kunusurika. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ansema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi Ma min kalmin yuklamu fi sabili الله, illa jaa yaum alqiyamati ka hayatihi yawma kulli Hakuna jeraha mtume anaapa anaapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa kisema naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake Hakuna jeraha ambalo mtu atapata katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa uja siku ya kiyama kama vile ambavyo alijeruhiwa siku ile ambayo alijeruhiwa launuhu launu dami rangi yake ni rangi ya damu wa rihuu rihu miskin lakini harufu yake ni harufu ya miski harufu ambayo ni tamu sana harufu ambayo inanukia sana hii ni harufu ambayo ni ya peponi sasa ni kidonda watu wanaona ni kidonda kumbe we hata mwenyewe hu, kuwa una kidonda kwa sababu ikiwainatoa harufu tamu unataraji itakuwa kidonda kinauma kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walladhi nafsu Muhammad biyadihi na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake laula anashuka ala al muslimina kama yani si kama na watia mashaka wa islamu, Ma maqa'adtu khilafa sarriyah taghzu fi sabili llahi abadan maana ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume anasema Lau lausikuatia waislamu mashaka hapa waislamu aliyokusudiwa ni maswahaba wake Lau lausikuwa kama vile tutaona mbele ya hadithi Lau lausikuatia mashaka waislamu basi maka'adtu khilafa sari'atin taghzu fi sabilillahi abadan singe kuwa mwenye kukaa nyuma nika kaa nyuma nikaacha la kwenda kupigana Mujahidini wanatoka wanaenda kupigana katika njia miziimu subhanahu wa ta'ala mideli yani kila kikundi kikitoka kinaenda kupigana ningetoka niende nipigane lakini kwa sababu na chelea kuwa natia mashaka waislamu waislamu gani hawa ambao mtume sallallahu alaihi na anawataja hapa nasema walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum na lakini sinaezi kupata nimekosa uwezo wa kuwa patia niweze kuwachukua kwenda wapi katika jihad wala yajiduna sa'atan na wao pia hawaezi kupata uwezo wayashuku alihim sasa mashaka yanaingilia hapa wayashuku alihim na mashaka inawapata wao wanaskia dhiki na tabu. na huzuni ayatakhalafu anni wawe watakuwa wenye kubakia nyuma ili hali ya kuwa mimi nimetoka Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufahamisha katika hii hadithi kuwa Hawa ambao ni maswahaba ambao hali yao si hawana uwezo wa kutoka kwenda kupigana jihad lakini wanatamani wangepata uwezo kutoka kwenda wakaweza kutoka kwenda kupigana hawana uwezo sasa mtume sallallahu alayhi wasallam anafahamu kuwa hawa ni wakweli wanataka kutoka kwenda kupigana lakini uwezo ndiyo hawana na mimi Nimeshindwa kupata uwezo wa kuwapatia ili waweze kufika katika jihad. kila ninapotoka huwa wanabakia huku nyuma na Viki na mashaka na Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika moyo wake anahuruma sana na umma wake. Sasa ndio wanabakia nyuma ili akae nao kuwatuliza nyoyo zao. Lakini lao angekuwa na uwezo wa kuweza kumtoa kila mtu kwenda kupigana jihadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hange kuwa mwenye kukaa katika jihadi yoyote ile abadani. katu milele zote angekuwa kitoka akienda kupigana juu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 10 ambaye hukumeteremshwa aya za jihadi, miaka kumi ambayo ameishi ile ya mwisho ndio aya za jihad zilikuwa zimeshuka kwa muda wa miaka kumi amepigana vita zaidi ya ishirini. sasa jifanyie hisabu mwenyewe sisi mtu anaweza kuzaliwa akaishi miaka thamanini. Sisemi jihad i'idad e kujitayarisha kwenda jihad hata kujitarisha nime, nime mbali sana nia tu ya kwenda jihad mtu hana hata pengine pengine hata nia pengine inaweza kuwa nimevuka mbali sana kuna watu aslan ambao wanajiita waislamu hawajui kuwa kuna jihadi inaendelea tabsa wameshikwa na fikra ya wa magharibi ya kuwa vita ambavyo vinaendelea ni Alhar dhidha alirhab hivi ni vita ya ugaidi hii ndio zimeingia kwenye akili zao yani wamefanywa wapumbavu kiasi hicho mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelezea sisi sote ni ndugu sote ni ndugu sote ni ndugu sasa chukua mfano mdogo mdogo sana kafira ingie ndani ya nyumba yako amshike ndugu yako anamchinja na huko anakuambia huyu ndugu yako huyu bwana si mtu mzuri kabisa tena hata wewe nitakana utahadhari naye na anamchinja huku anammaliza na wewe unamsikiza tena hata unaenda unampengezea na chai kwa vile anatokuwa na jasho anywe chai atulie haya ndiyo mambo ambayo yanaendelea makafiri wanaua waislamu katika dunia mzima. bila ya istifna bila ya kusema ni sehemu tu fulani peke yake la dunia mzima waislamu wanauliwa wanateswa wamefungwa katika magereza ya makafiri na ya maumala wa makafiri vibaraka wa makafiri ndani ya jela zao waislamu wanateswa na kuhangaishwa na kudhulumiwa. Lakini Muislamu yeye bora awe atachukua melea yake na usiku aangalie Arsenal na Manchester. Bas, huo ndio Uislamu wake. Kisha wengine, wengine ambao ni waovu zaidi na kwa kauli yao wanaweza kuowashatoka katika Uislamu. Wawe watakaa waseme watu a ah, jihad gani? Jihad ni Hi, hii ndio jihad. Jihad gani hiyo ya pigano? wanaitwa Murjifin. Wanavunja watu moyo na hii ni alama kubwa sana ya wanafiq. Wanafiq pia walikuwa kivunja watu moyo katika vita ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapigana. Haya maneno wanasema saa hizi ndio maneno yalisemwa na Rasul nifaq Abdullah bin Ubay bin Salul katika vita vya Uhud Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja maelezewo washirikina wa washafika katika uwanja wa Uhud Kwanza salamu zilikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa jeshi imetoka maka inakuja Madina Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kupanga shura na watu wake na masahaba zake kujua ni njia gani ambayo watapigana Huyu Abdullah bin Ubay bin Salul rai yake ile ambayo alitoa ni kuwa situ bakieni ndani ya Madina wakija tupigane nao waingie ndani ya Madina tupigane nao wakiwa ndani ya Madina kwa nini alitoa hii rai ili akiwa amejificha ndani ya nyumba yake iwe hakuna mtu atasema we hukupigana kwa sababu amejificha nani atajua lakini wengi wa masohaba wakasema nini ya Rasulullah na hii ra'i Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo alikuwa ameitoa. ra'i Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameitoa yeye Abdullah bin Ubay bin Salula kayeunga mkono kwa haraka sana na kuipigia makamama. Kwa nini? Anajua atajificha. Sasa maswahaba wakambea ya Rasulullah. Si tunaonelea afadhali tutoki twende. Twende Uhud. Twende tupigane nao kule nje ya Madina. Ndiyo hata familia zetu zitakuwa zimehifadhika mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua rai ya masohaba na mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya vita amechukua rai za masohaba katika vita vingi sana vingi sana hata katika masala ya ukulima alitoa rai yake mazao yakaharibika alipokuja kuelezewa akasema la haya hayakuwa ni masala ya wahi ndio watu wanataka wafahamu dini yao hayakuwa masala ya wahi haya hii kwa ni rai yangu tu mimi mwenyewe nimeonelea kwa hivyo nyinyi endeleeni antum alamu bi umuri dunyako nyinyi munafahamu zaidi dunia yenu ujuzi wenu wa kidunia nyinyi ndio zaidi na ule ujuzi wa kivita angalia salmane alfarisi alipokuja na ujuzi wa khanda na ndiyo ujuzi tumeutumia mpaka Mogadishu kupiga vifaru vya Waganda na Maburundi khanda huu ni ujuzi wa kidunia ujuzi wa kidunia lakini amri ya jihad ni amri ya dini kwa hivyo ndani yake kunaingia ingia ujuzi ambao ni wa kidunia ambao unahitajika. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashauri wale ambao ni masohaba zake. Kwa hivyo walipotoka wakafika kule Abdullah bin Ubay bin Salul kwa sababu alikuwa <coughs> hataki kupigana kwa sababu ndio sifa ya wanafi hawataki kutoka wapate jeraha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wajili ya kutetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawataki kuacha vitanda vya wake zao kwa sababu ya kunusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu anaona mke wake ni bora zaidi lakini baada ya miaka kadhaa huyo mke akishazeeka anaanza kutafuta wasichana nje kuanza kufanya uzinifu anafanya uzinifu tu nje anaacha kutoka katika jihad na kumuonesha Allah subhanahu wa ta'ala dini yako ndiyo naipenda zaidi kuliko chochote kile ambacho kiko katika hii ardhi na ndiyo mtume sallallahu Alaihi sallam akawa mwenye kutufahamisha kuwa anayenipenda mimi lazima awe atanipenda zaidi anavompenda mtoto wake na mzazi wake hawa ndiyo watu wa karibu sana wa kila mtu mtoto na mzazi sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lazima umpende zaidi ya mtoto wako na mzazi wako. Na ndio unaona jihad lazima uwe utafanya tabahia. Lazima uwe sacrifice Kuwacha wale ambao unawapenda kwa lile ambalo unapenda zaidi. Naye ni Allah subhanahu wa ta'ala, namniisimu atujalie tuwe miongoni mwao. Amin. Abdullah bin Ubay bin Saluli kwa sifa yake ya unafi. Watu wamefika katika uwanja wa Uhud na wakalala pale pale katika uwanja wa Uhud wakiangaliana na washirikina kesho yake asubuhi ameamka anasema tena ame kufanya campaign kubwa sana <clears throat> na kuzunguka kwa watu anawaambia Mi sijui nimekuja hapa kuuliwa kwa sababu gani sijui nitauliwa kwa nini afadhali nijiondokee tu Watu 300 wakaondoka naye. Watu 300 wakaondoka naye. Kwa nini? Kwa kauli Na ndio hizi kauli ambazo zinaendelea saizi katika miji ya kikafiri Waislamu wamefananishwa na makafiri. Kazi yao ni kuvunja mashabab ambao wanataka kufika katika jihad, kuwavunja moyo. Wengine wanavunjwa moyo mpaka katika madaris na misikitini wacha vibanda vya meraa mpaka katika madarasa na misikiti masheikh wamekaa wakivunja vijana moyo wasifike katika ardhi ya jihadi. lini watapata izza ikiwa masheikh wameshindwa kupata izza walipokuwa mashababu wao kwa nini wawazuia hawa mashababu na wao wasipate izza kwa hivyo mashabab lazima wafahamu kwa uislamu iza yake uislamu uko juu na ngazi ambayo itakufikisha huko juu uwe juu kama vile Uislamu ambavyo uko juu na Uislamu huwezi kurudi chini. Wanaorudi chini ni waislamu. Uislamu bado uko uko pale pale juu. Ukitaka kupanda juu katika Uislamu ni lazima ushikamane na dhiru wa tusanami wa huwa al-jihad fi sabilillah. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mwenye kuhuzunika kubakia nyuma anabakia nyuma ili kuwatuliza wale ambao hawana uwezo wa kufika katika jihadi. Ama wale ambao wana uwezo akawa nafasi wakati mwingine wanaenda wanapigana anachagua amir wanaenda wanapigana kisha wanarudi. Na wakati mwingine akitoka akienda akipigana. Sasa angalia baada ya kusema kuwa angekuwa ana uwezo wa kutoa kila mtu Hange bakia nyuma hata siku moja angekuwa anapigana jihad kila wakati kila siku mpaka kufa kwake akasema mtume sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsu muhammadin biyadihi lawadtu an agzua fi sabili llah ana apa, ana apa. kwa yule ambaye nafsi ya mtume muhammadi iko katika mkono wake lawaditu an wa fi sabili llah natamani ningepigana katika njia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala fa nikawa mwenye kuuawa thumma aghzu fauktal fa uktal kisha nikawa mwenye kupigana nikauawa tena thumma aghzu fauktal kisha nikapigana nikawa mwenye kuuawa tena hadithi ameipokea Muslim kama vile nilitangulia kuelezea mtume sallallahu alaihi wasallam anatamani haya baada ya kuelezea kuwa kitu kinamweka nyuma ni kutaka kutuliza nyoyo za masohaba ambao hawana uwezo wa kufika katika jihad. Leo sisi uwezo mtu wanao lakini kufika katika jihad hata Ili hali ya kuwa kijizo chema ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea kuwa hangebakia nyuma hata wakati mmoja. Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo Amen, pokea buhurera aliuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ma yaadilu jihad fi sabili Allah. Ni kipi ambacho kinalingana na jihad katika njia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala? Ni jambo gani? Ni ibada ipi? Tufahamishe e Rasulullah. akasema mtume sallallahu alaihi wasallam la tastati'uunahu. Hamtu na hilo jambo ambalo linafanana na nini? Na hapa ndiyo mtafahamu ndugu zangu mujahidin kuadhiru atsanami alislam ni jihad fi sabilillah hamutoezana nalo mtume sallallahu alayhi wasallam hapa nyuma kabla ya kutaja jihad ndo dhiru atsanami alislam alitaja abwabil khair akataja katika abwabil khair ni kufunga na kutoa sadaka na kuswali usiku angalia mtume sallallahu alayhi wasallam anasemanini Faaadu alayhi maratin au thalathan wakarudia hili swali wakitaka kujua ni jambo gani tuweza fanya ikawa sawa na jihad <coughs> kullu dhalika yakulu, la tastati'unahu mtume sallallahu alayhi wasallam kila mara akisema hamwezani nalo Fumma kala, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona kuwa bado wanaendelea kuulizia akasema mathalul mujahid fi sabilillahi mfano wa mujahid katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama thalissaa'imi al alqa'imi الله bi ayati llahi la yafturu min salatin wala siami hatta yarji' almujahidu fi sabili llah mfano mfano wa mujahid katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mfano anayefunga mchana anafunga kama sali soir kama mfano wa aliyefunga mchana alqaimi ambaye anasimama usiku alqanit ili hali ya kuwa yeye anamcha Mnyeezimu alhashia yani ambaye amejidhalilisha mbele ya Mnyeezimu Subhana wa Taala bi ayati ili hali ya kuwa anasoma aya za Mnyeezimu Subhana wa Taala la yafturu min salati hawi mwenye kuchoka katika swala hachoki usiku mzima hakuna kulala Kusiku mzima ni kuswali wala asyami wala mchana hakuna kula Ni kufunga tu hatta yarji almujahidu fi sabilillah mpaka awe atarudi yule mujahid katika njia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hii e hadithi mpokewa na maimamu wote wawili Abu, Abu khair ikiwa utazipigania pigania kule katika ardhi ya kikafiri itakuwa ni sijui utafika sijui ka... kwanza kufunga siku zote ni haramu na kusimama usiku kucha yote pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha kwa wale watu watatu ambao walikuja wakatoa sifa yao ya ibada itakuwa hivyo akakataa kisa maarufu sasa ikiwa unataka thawabu za aina hiyo za kufunga kila siku na kusimama usiku kucha ni uingie katika jihad moja kwa moja unapata hizo abwabul lkhair kisha kwa watu ambao wanatoa mali zao We utakuwa umekuja katika jihad maana yake lkhair ni tatu tuliona swala, siyam na sadaqa Sola na siyam tumeona kuwa naitoka jihad hata uswali usiku mzima na ufunge mchana uendelee hivyo lakini usichoke. Hii ndio kondition Mtume sallallahu alaihi wasallam ameek. Usichoke mpaka arudi. Kwa hivyo mujahidi yuko mbele zaidi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa ka, angalia katika kutoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Inna allaha, shtara min almu'minina, anfusahum. Anfusahum. Mwenyezi amenunua nafsi zao. Yaani hakuna lile ambalo ni agla ghali zaidi kuliko nafsi yako umeitoa katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupigania jihad. Wa amwala hum bi anna lahumul janna. watu wale ambao wanatoa katika jihad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahakikishia bi anna lahumul janna. Sasa hizi ndizo sifa ambazo tunatakana natue nazo na insha Allah nilikuwa naona kuwa pengine leo tutamalizia katika dhiru wa tusanami kuiangalia tukwa kwa mukhtasar insha Allah kesho kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutamalizia baadhi ya hizi hadithi ambazo nimezinukulu kutoka katika kitabu mashuhuri sana Riyadhus Salihin kila mtu anayo popote pale ulipo unaweza kupata Riyadhus Salihin angalia tu mlango wa jihad tafuta sharah zile ambazo utapata usome upate faida kwa hivyo kesho insha Allah tutamalizia hadithi ya Muadh bin Jabal wabillahi tawfiq wa khairan subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أصفق وأتوب إليك